14. Legea pregătirii Randamentul eficient este precedat de o pregătire temeinică. O persoană serioasă sau un adevărat profesionist din orice domeniu pot fi recunoscute prin faptul că acordă mai mult timp pregătirii lor decât ceilalți oameni. O persoană neserioasă, care nu e profesionistă, încearcă întotdeauna să se fofileze. Încearcă să se descurce cu o pregătire minimă. Un citat din Abraham Lincoln mi-a modelat viața și atitudinea de-a lungul existenței. Când era tânăr și locuia în Springfield, Illinois, acesta a afirmat Voi studia și mă voi pregăti, iar într-o zi norocul îmi va surâde. Primul corolar al legii pregătirii este Faceți-vă temele Detaliile sunt cele care vă vor duce de fiecare dată în vârful ierarhiei. Prietenul meu, Joel Weldon, a ținut un discurs foarte frumos cu câțiva ani în urmă în fața Asociației Naționale a Oratorilor, intitulat Elefanții nu mușcă. Mesajul central al acestuia consta în faptul că țânțarii din viața noastră, adică lucrurile mărunte pe care avem tendința să le ignorăm, ne creează cele mai multe probleme. Nimeni nu este mușcat de un elefant, însă suntem în permanență mușcați de țânțari. Cel de-al doilea corolar al legii pregătirii a fost inspirat din afirmația lui Peter Drucker, un guru al afacerilor. Acțiunea nechipzuită este cauza fiecărui eșec. Reversul acestei afirmații ar suna cam așa. Acțiunea chipzuită cu atenție și planificată în cele mai mici detalii este motivul care stă la baza oricărui succes. Aceasta nu înseamnă că veți deveni automat un om de succes dacă planificați totul în profunzime dinainte. Însă înseamnă că veți eșua întotdeauna dacă nu faceți acest lucru. Multe dintre legile lui Murphy cu privire la organizare pot fi rezumate în felul următor. Lucrurile care pot să meargă prost vor merge prost. Însă, dintre toate lucrurile care pot merge prost, lucrul cel mai grav se întâmplă în cel mai prost moment și vă costă cea mai mare cantitate de timp. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți în profunzime cele mai importante sarcini și responsabilități. Gândiți pe hârtie. Notați fiecare detaliu al problemei și revizuiți însemnările dumneavoastră cu atenție. 2. Încercați să obțineți informații și opinii de la alte persoane înainte de a lua o hotărâre sau de a vă asuma un angajament important. Cine altcineva s-a confruntat cu o situație similară? Ce perspective noi vă poate oferi această persoană? Analizați faptele problemei. Faptele reale, nu cele evidente, aparente, presupuse sau logice. Faptele nu mint. Verificați odată, de două ori. Judecata și deciziile dumneavoastră sunt la fel de bune ca și calitatea informațiilor cu care trebuie să lucrați.